Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala, wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita Perbanyak Panjatkan kehadir Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia nikmat lahir dan batin Yang tidak bisa kita hitung banyaknya Dan juga tidak akan mungkin Bisa kita nilai harganya Salam dan salam Untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala Ali Muhammad Ikhwata al-iman, Muslimin, Para pemirsa Dan juga para pendengar Rahimakumullah jami'an Kembali kita bersuara dalam kajian aqidah di Sunnah Wal Jamaah. Kita membaca dan mengkaji kitab al-Ibana Nusul Al-Dianna karya Imam Wal Jamaah yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Rahimahullah Pembahasan kita masih berkaitan dengan nikmat yang paling agung di dalam surga, nikmat yang paling utama di dalam surga yaitu melihat Allah Subhanahu Wa Taala kita memohon kepada Allah semoga Allah Azza wa Jalla Rabbuna Tabaraka wa Taala memuliakan kita kelak di akhirat masuk ke dalam surga kemudian memberikan nikmat yang mulia itu pada kita semua Allahumma amin. Al-Imam Abu hassan Al-Ashari masih melanjutkan ya, ada dalil, dalil yang menjelaskan yang menetapkan ya kenikmatan yang mulia tersebut. Ya di waktu yang sama, beliau mengkritisi dan membantah pemikiran orang-orang muatazilah yang mengingkari nikmat melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Kata beliau, masalah dan jawab, wal jawabu'an alaihah, pertanyaan dan jawabannya. Pa'in qala qail jika ada yang bertanya, Qadistakbarallahu su'alassailina, lahu an yura bil absar faqala yas'aluka ahli alkitab an tunazzila alaihim kitaban min alsamaa' faqad saalu musa akbara min dhalik faqalu arinallahu wajha jika ada yang bertanya Allah Subhanahu wa sungguh ya, <telah>, telah menghukumi suatu perbuasan yang besar ya, suatu pertanyaan permohonan yang besar yaitu pertanyaan keinginan orang-orang yang bertanya kepada Musa ya, untuk melihat Allah dan Allah yang menganggap hal ini suatu perkara yang besar mereka berkata sebagaimana firman Allah atau Allah berfirman yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama ahlul kitab memohon kepada mu, Musa agar engkau bisa menurunkan kepada mereka kitab ya minas sama dari langit. Fa qatsalu Musa akbar min dhalik. Atau mereka ahli kitab bertanya kepada Nabi sallallahu untuk ya menurunkan rasul nang -lang langsung menurunkan kitab kepada mereka dari langit. Sungguh mereka ahli kitab Setelah bertanya memohon kepada Musa perkara yang lebih besar dari itu. Pekalu ari Nabi Allah jahar, perlihatkanlah kepada kami Allah ya, dengan terang dan nyata. Artinya kami langsung bisa melihat dengan mata kan. Jadi Allah menghukumi ini pertanyaan yang besar. Ya. Artinya bila dibandingkan permohonan ya, mereka di zaman Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam. Agar Rasul bisa menurunkan kepada mereka sebuah kitab yang langsung Kemudian ternyata bila dibandingkan dengan permohonan Kaum Nabi Musa untuk melihat Allah Bahawa hal itu lebih besar Ya Faiyukalulahumaka jawabannya Inna bani Israel sa'alu rakyat Allah Azza wa Jalla La tariqih al-inkar li nubuwati Musa alaihi salatu wassalam وترك الإيمان به حتى يرى الله لأنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهلا. maka jawabannya bahawa bani Israel itu ya memohon kepada Musa untuk melihat Allah antarikir tariq antarikir engkar untuk mengingkari. jadi mereka tidak beriman kepada Musa sampai mereka melihat Allah. ya. jadi mereka mengingkari kenabian Nabi Musa alaihi salam Ya, dan tidak mau beriman sampai mereka melihat Allah. Kenapa demikian? Dia anak umkalu, mereka mengatakan lanu' mina hatta lanu' mina laka hatta nara Allah jaha. Kami tidak akan beriman kepada kamu way Musa sampai kami melihat Allah langsung dengan mata kami. Artinya di dunia ini. Al-Mas'alul Ra'yat antarikil antarikil terkil iman Musa aleihis salam hatta yuriyahum Allah nafsa istalam Allah soalahum min ghairi an takun ar-ru'ya mustahila alayhi tatakalamu raika wa kepada Musa untuk melihat Allah ya bukan untuk ya beriman kepada Musa tapi mereka meninggalkan keimanan kepada Musa dan mereka memohon hal itu bukan untuk mengimani ya tapi hanya dalam bentuk ya tantangan ya, menantang Musa kalau kamu benar Tolong perlihatkan kepada kami Rob yang kau ibadati ya, Dan kami langsung melihatnya Dengan mata kami nah. Dan itu sama sekali tidak menampikan Bahawa melihat Allah itu hal yang mustahil Jadi Allah bisa dilihat Tapi permohonan mereka kepada Nabi Musa salam Bukan untuk mengimani Bukan untuk mengimani kenabian Nabi Musa Hanya untuk mengingkari Maka Allah mengatakan, ya, wakad sa'adu akbar min tali. Mereka sungguh telah bertanya, ya, pada Musa perkara yang lebih besar. Ini perkara yang besar. 6 nah, tapi bukan berarti melihat Allah itu hal yang mustahil. Kami tahu bahawa Allah subhanahuwataala hulkitab yunuzil alik kitab min min ghairi an yakuna dalik mustahil. Sebagaimana Allah menganggap suatu perkara yang besar, pertanyaan, ya, ahlul kitab, agar Allah menurunkan, ya kepada mereka kitab secara langsung dari langit tanpa yang mengingkari hal yang demikian itu sesuatu yang mustahil. Walakin karena mereka enggan untuk beriman kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam hingga diturunkan kepada mereka kitab minas. Akan tetapi mereka itu karena enggan ya tidak mau beriman kepada Nabi Allah itu Musa alaihi salam ya atau kepada Nabi Allah sallallahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ya mereka mendapatkan kitab secara langsung, secara kolektif dari langit. Para pemirsa dan juga para pendengar, wabillah. Intinya bahwa kendati mereka ya meminta atau memohon agar Nabi Musa bisa ya memohon kepada Allah untuk memperlihatkan diri Allah secara langsung, dan mereka bisa melihat Allah dengan mata mereka. Itu bukan berarti dan Allah mengingkari hal itu bukan berarti hal yang demikian itu suatu hal yang mustahil. Mungkin terjadi. Akan tetapi sebagaimana kita maklumi bahawa mereka tidak mampu ya melakukan hal itu di dunia ini. Pandangan mata manusia sangat lemah. Ya, tidak mampu. Ini yang dimaksud oleh Imam Abul Hasan Al Ashari Rahimahullah para pemirsa dan juga para pendengar kita lanjutkan dalil yang lain yang menjelaskan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala ya, dilihat oleh orang-orang beriman di dalam surga dalil yang lain wa mimma yadullu ala ithbati rukyatillahi azza wa jala bilafsar ma rawatuhul jama'atu minal jihadil an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Anahu kal Tarawna rabbakum Kama tarawna al-qamara Laylat al-badri La tudahruna Fi rukyatihi Warruyatu ida utliqat Itlaqan wa mustilat Biru'yatul ayan Lam yakin Ma'naha illa ru'yatul ayan Katab liyahu Ya diantara hal Yang menetakkan Yang menjelaskan bahawa Allah ya dilihat dengan mata, yaitu apa yang diriwayatkan hadis diriwayatkan oleh ya jamaat, yaitu banyak para perawi, yaitu para sahabat dari jalur yang juga bermacam-macam, artinya dari sanad, dari riwayat yang berbeda-beda. Naa, dari Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW bersabda, kalian akan melihat, Rob kalian. Ya. Sebagaimana kalian melihat ya di malam hari, ya bulan purnama ya di malam hari melihat bulan di malam ya Lailatul Badar yaitu malam purnama. La tudarruna fi ru'yati kalian tidak ya kesulitan dan berdesas-desakan dalam melihatnya. Ya ini sebagai ya eh, permisalan. Kalau kita di dunia ya di malam hari di malam bulan purnama kita melihat bulan di mana saja yang mereka berada di malam hari akan melihat bulan di belahan bumi saja, mana saja ya tanpa kesulitan melihatnya mereka langsung melihat masing-masing melihat di tempat mereka masing-masing ya dilihat semua nah Allah Subhanahu wa taala lebih besar Allahu akbar ya kalau bulan itu salah satu dari makhluk Allah tanda-tanda kebesaran keagungan bisa dilihat oleh siapa saja di mana dia berada Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hati yang lebih besar Maka di akhirat kelak Kita akan melihat Allah Tapi bukan Allah seperti bulan Bukan ini yang dimaksud Permisalan di sini bukan Permisalan ya, Yang dilihat dengan yang dilihat Bukan Tapi yang Cara ya, Melihat Artinya Kita tidak akan berdasarkan Tidak akan kesulitan ya, Dalam melihat hal itu ini maksudnya, sebagaimana kata para ulama, at-tashbih ليس المرء بالمر ولكن الرؤيا بالرؤيا, bukan yang dilihat, bukan Allah seperti bulan, bukan itu, tapi dalam melihat yang dilihat, artinya Al-ru'ya yang, yang penglihatan tersebut. Nah, waruiyah itu idah utliq dan ru'ya dan bahasa Arab bila diucapkan, kemudian di beri permisalan dengan dengan ru'yatul ayan melihat dengan mata maka tiada lain maknanya kecuali hanya semata-mata melihat langsung dengan mata ya seperti itu jadi di sini permisalannya ru'yatul al-ayan yaitu dengan mata yang langsung dilihat oleh setiap orang yang memiliki mata yang sehat yang bisa melihat maka tiada lain maknanya kecuali melihat Allah secara langsung Hadis ini para pemirsa dan juga para pendengar, yaitu taroona robbakumyo melqiyamati. Kamat taroona al-qamar alilat al badr la tuzarroona fi ru'yatih. Ya, ini adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir yang diraikan oleh banyak para sahabat. Ya, bahkan Imam e, Ibnul Qayyim dan yang menyebutkan lebih dari 20 atau 28 para sahabat yang merekaitkan hadis tentang ruhulahal saw. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini berulang kali dan didengar oleh banyak para sahabat. 6. Nah, mustahil mereka berbohong, ya. Mustahil mereka berbohong. 6. Nah, dalam hal yang uh, perkara yang mulia ini. Oleh kerana itu kata beliau wa ru'iyatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min turuq mukhtalifah. Naam. Ibdatu رواتها أكثر من عدة خبر الرجم ومن عدة من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث ومن عدة رواة المسيح الخفيف ومن عدة رواة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكه المرأة على أمتها ولا على خالتها نعم jadi hadis yang menjelaskan Allah dilihat oleh orang yang beriman dengan mata mereka ya Secara langsung di dalam surga Ini diwajarkan dari Jalur yang banyak Periwayat yang banyak Dan periwayatnya Lebih banyak dari ya Hadis yang menjelaskan tentang rajam Lebih banyak dari Perawi yang meriwayatkan Hadis tentang lawasiyatali waris Tak boleh berwasiat pada ahli waris Lebih banyak dari Periyawat atau perawi hadis yang masu al khubain iaitu musab sepatu ya, al khub lebih banyak dari perawi hadis ya, Nabi saw telah melafuk al mara tu ala ammat wa ya walala khala tihah tidak boleh wanita dinikahi dengan ya dengan menikahi juga bersamaan dengan juga khalatihah yaitu bibinya. Tidak boleh digabungkan antara kedua hal itu. 6. Nah, Walid bibinya dari jalur ayah dia atau ya ibu dia. Itu tidak boleh dinikahi. Wa idza kana rajm jika hadis tentang rajam, wa madzakarna dan juga hal yang lain tentang wasiat tidak boleh kepada ahli waris dan tentang mengusap ya boleh mengusap sepatu. Sunnanan dan 'inda mu'tazilah bukan sunnah yaitu ajan dan sunnah yang tetap dan itu pun diyakini oleh orang mu'tazilah. Yang orang mu'atazila ini orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, termasuk mereka mengingkari ru'yatullah melihat Allah di di akhirat kelak. Nah, jika hal itu mereka imani, kana ar-ru'ya awla an takuna sunnah likathrati ruwatiha wa naqaltuha. Sunnah yarwiha khalafun an salaf. Tentung melihat Allah lebih utama menjadi sunnah yaitu ajaran, ya sunnah Nabi saw yaitu akidah bah, dan juga ajaran Nabi saw yang Perawinya yang menukilkan itu lebih banyak, ya sunnatan jarwihah yaitu sebuah sunnah yang dilihatkan oleh tiap ya, generasi secara turun temurun dengan generasi atau perawi yang banyak. Nah, kalau kita perhatikan riwayat hadis ru'ya itu itu secara turun temurun diwaratkan oleh banyak para sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tabi'in begitu juga meriwayatkan dan kita mendapatkan dalam kitab-kitab hadis ya baik kitab-kitab hadis yang mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keseluruhan atau hadis-hadis yang dikumpul oleh para ulama tentang masalah akidah ya kitab-kitab akidah kita mendapatkan riwayat yang bersambung langsung Ya Kepada Nabi SAW Nah Kita tanyakan kepada mereka Orang Mu'atazila dan orang-orang yang mengikuti Tata cara orang Mu'atazila beragama Hanya main akal-akalan Kita tanyakan, bukankah kalian mengimani Hadis tentang rajam Tentang masalah Tidak boleh berwasiak pada ahli waris Mengusap sepatu Dan yang lain-lainnya Kalau mereka menjawab, ya kami mengimani hal itu nah, Kita katakan Sementara Hadis yang menetapkan Menjelaskan Allah bisa Dia dengan Lebih banyak perawinya ya. Yang merawatkan Hadis tersebut banyak dari mereka Yang merawatkan hadis Loh, Kenapa kalian ingkari hal ini Dan kalian imani hal ini yang seharusnya Secara logika yang sehat Tentu yang banyak perawannya Lebih utama diterima ya. Tentu Alternatif terjadinya manipulasi Atau kedustaan lebih sedikit Ya, masa mereka yang jumlahnya puluhan akan sepakat berbohong atas nama Allah dan Rasulnya nah, Jadi kalau kita ingin mengembalikan kepada logika mereka Kalian orang muatazila dan orang-orang yang mengkutuskan akal berlogika kata kalian Masuk akalkah? Akal yang sehat Yang sedikit perawetnya bisa kalian terima Sementara yang banyak perawet, perawetnya tidak bisa kalian terima Secara akal yang sehat kita katakan ini adalah pemikiran tidak logis Cara berbagai yang tidak tidak masuk akal, ya. ya Terlepas dari kita mengutarakan dalil karena mereka kalau dalil tidak sesuai dengan akal ditolak mereka. Nah seperti itu. Maka terjadi kontradiksi dalam pola pikir. Ini salah satu bentuk ya cara kita mengkritisi mereka. Jadi kita cari celah-celah ya kontradiksi dari perkataan mereka, percataan mereka dan bahkan secara umum di antara Ya, uh, sifat Atau Hal yang menunjukkan Kebatilan dan penyimpangan Orang-orang yang menyimpang dari sunnah Atau ahlu bidah secara umum adalah Mereka itu ya, Dalam berpikir, dalam pernyataan Pemikiran itu terjadi kontradiksi Pertentangan Dan ini adalah bukti kebatilan tadi Sementara Al-Quran dan Hadis Tidak ada pertentangan di dalamnya Walaukana la gairillah fi ikhtilafan fankatiya kalau Al-Quran itu datang dari selain Allah, tentu kalian akan mendapatkan di dalamnya, ya, pertentangan yang sangat banyak sekali dan tidak terdapat sama sekali. Nah, kemudian Selanjutnya Jibrin ya, anna arahu ada pun hadis anna arahu ya, kata Nabi SAW bertanya, hal raih terubak kalau anna arahu. Dia ditanya oleh para sahabat. Apakah engkau melihat Rabb-mu langsung ya Rasulullah? Anna bagaimana saya melihatnya? Nurun anna arahu dan riwayat yang lain bagaimana saya akan melihat Cahaya yang begitu terang. Ya. Bagaimana saya akan bisa melihatnya? Nah, sebagian berdalil dengan hadis ini. La hujjata fika ta'iman dalam hal ini, hadis bukan hujah bagi mereka. orang pemirsa rahimakumullah. Di sini pelajaran bagi kita. Ini prinsip dalam beragama Dan juga untuk mengetahui bagaimana kita berdalil Dua hal yang harus kita selalu pahami dalam beragama Pertama, dalilnya Ini yang pertama Benarkah dalilnya? Sahih dalilnya? Ya Yang kedua, sisi pendalilan Bagaimana kita menjadikan dalil tersebut sebagai dalil Artinya bagaimana kita berdalil Berargumentasi dengan hadis itu Harus pahami dengan benar Anna arahu Bagaimana saya bisa melihatnya Bukan berarti Ya Allah tidak bisa dilihat Ya Akan tadi Nabi SAW menjawab Ya Pertanyaan Sahabat Apakah engkau melihat Allah Secara langsung dengan matamu Di waktu Mi'raj Ya Di waktu Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik Sampai Sidratul Muntaha Dan mendengar ya Allah mewahyukan langsung kepadanya ya Solat lima waktu Nah, apakah tatkala itu Rasul melihat Allah Subhanahu dengan matanya langsung? Rasul menyabarnya, bagaimana dia tidak dapat melihatnya? Ya, karena Allah Nur, Allah nurus semata, Nur. Ya, maka kata Imam Abdul Hasan Al Ashari, orang yang berdalil dengan hadis tersebut itu pada dasarnya tidak ada sama sekali dalam hadis itu, ya argumentasi dari bagi mereka. Bahkan ini adalah menghujat mereka. Lalu hujjah fi tidak ada dalilan hujjah bagi mereka dalam hadis tersebut. Karena ketika seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ru'yatillah sahabat tentang melihat Allah di dunia. Pembahasan kita bukan melihat Allah di dunia. Di akhirat kelak. Di dunia, sebagaimana yang jelaskan dalam hadis yang lain, bahwa tidak akan mungkin seorang pun mampu melihat ada itu. Ya, ilmu fa'inna kum lan taraw rubb hatta tamu. Kata Nabi Sallallahu. Ketahuilah, tidak seorang pun yang akan bisa melihat ya, Allah, Rabb kalian, kecuali telah kalian meninggal. Nah, ini pun masalahnya Jadi melihat Allah di dunia. Bukan berarti jika Allah tidak bisa dilihat Jermin mungkin Allah mustahil dilihat di akhirat Tidak Allah mungkin bisa dilihat Tapi Allah tidak memperlihatkan dirinya karena manusia tidak mampu Ya pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan Tadkala Allah menjermah gunung ya Tadkala Musa meminta kepada Allah Arini Rab, anama, Arini Andur ilaik Perlihatkan dirimu kepadaku, Aku langsung ingin langsung melihat Kamu tidak bisa ya Musa Ya Pilihanlah gunung. Katakanlah Allah Tajal dari menjelma, memperlihatkan dirinya ke gunung yang kokoh yang kuat gun itu hancur berantakan. Nah, Musa manusia lemah manusia, ya tidak ada lebih kuat dari lebih kokoh, lebih tegar dari gunung. Ya. Nah, kemudian Nabi menjawab nurun anna arahu itu adalah cahaya yang begitu terang, yang begitu kuat ya. An arahu bagi manusia akan bisa melihatnya. Karena al-ain la tudriku fi ad-dunya al-anwar al-makhluqa ala haqaiqaha. Karena mata kita di dunia tidak bisa melihat ya di dunia ini cahaya cahaya yang diciptakan ala hakikatnya sebagaimana hakikatnya. Ya. Karena manusia telah menatap dengan pandangannya ke arah matahari, maka Sesungguhnya manusia apabila terus menatap dengan pandangan matanya kepada matahari, ya. Silakan hari ini kalau ingin mencoba silakan ya. kau enggak percaya silakan ditatap itu matahari sekitar ya jam 10-an jam 12-an begitu, silakan. Yang ingin mencuba, ya, tapi saya tidak sanggup jawab, ya. Mencuba silakan, enggak percaya silakan, ya. Ditatap. Wah ada menovar, enggak usah lama-lama, mungkin lima menit saja, ya. Silakan ditatap matrik matahari yang panas itu, ya. Lalu saya tidak tanggung jawab, kalau setelah itu bantanya akan buta, ya. Tapi bentuk ancaman ini, ya, kalau enggak percaya, silakan. Mana yang lebih terang cahaya Allah daripada matahari? Matahari ciptaan Allah. Allah nur segala cahaya sumbernya ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah nurus samawati wal ard. Naam. Tayib. Maka saya pasti akan buta, ya. Atau akan hilang ya, cahaya atau pandangan mata seorang tersebut. Apabila Allah Azza wa Jalla hukum di dunia bahwa tidak boleh mata menatap ke mata syaitan. Karena Allah telah memutuskan di dunia tidak seorang pun bisa melihat langsung menatap mata dengan matanya langsung. Ya. Dan tidak seorang pun yang bisa melakukan hal itu. Fa ahra an la yathbut al-basar linazma. Maka lebih pantas mata kita tidak akan bisa kuat ya, linazar untuk melihat Ilah Allah azza wa jalla di dunia melihat pada Allah di dunia, illa an yuqawiyyahu Allah azza wa jalla, perwia Allah subhanahu di dunia, kudilifah fee. Ya, kecuali bila Allah memberikan kekuatan kepada mata kita untuk langsung bisa melihat, langsung bisa melihat. Nam. Maka melihat Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda ya. Di dunia ini Ya Artinya ada perbedaan Di kalangan uh, Para uh, Sahabat Ada yang mengatakan Bahawa Allah Rasul bisa melihat Allah Ya Artinya di waktu Isra' dan Miraj itu Rasul, Rasul langsung melihat Allah Dengan matanya Ada yang mengatakan Ya ini yang sahih Baru tidak bisa melihat langsung Karena Rasul mengatakan Nurul anna arwah Ya nurun al-na'roh ya. tapi melihat ya, amal rakyatul manam melihat di dalam mimpi ya itu hal bukan yang mustahil Bisa melihat tapi permasalahan kita melihat Allah langsung apakah Rasul melihat Allah dengan matanya langsung di waktu mi'rat itu ini terdapat sedikit perbedaan di kalangan para ulama tapi yang sahih yang benar tentunya tidak bisa dilihat tidak melihat Rasul mengatakan nurun al-na'roh seperti itu nah akan tetapi, terlepas dari perbezaan itu, bahawa semua para sahabat yang meringkarkan tentang ruhiah ya, melihat Allah, semua sepakat bahawa Allah dilihat di akhirat kelak. Pembahasan kita tentang masa min Allah di akhirat. Kalau dunia, ya tidak mampu. Adapun nabi secara khusus dari perbedaan sedikit perbedaan di kalangan para ulama, akan tetapi yang sahih sesuai dengan dalil yang kita bacakan tadi, nurun an Nur kata Allah, kata Rasul Bagaimana saya akan bisa melihatnya ya. Sebagai tadi ilustrasi ya, Permisalan Begitu di waktu terik matahari Di siang hari ya, Bagaimana teriknya matahari Cahaya matahari yang begitu enggak seorang pun bisa menatap mata dengan matanya langsung Barang siapa yang mencoba itu matanya akan buta Atau akan hilang cahaya. Lalu bagaimana dengan Allah Rabbul alamin yang menciptakan ya matahari dengan cahaya terma-tarin begitu kuat. Wa qad an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya an Allah azza wa jalla taroohu fil akhirah. Sungguh telah diriwayatkan dari para sahabat banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah dilihat ya akan dia oleh mata fil akhirat Ya, langsung dia oleh mata di akhirat. Wahai, rukyah an ahd minhum, an Allah azza wa jalla la terahul ayyun fil aqdet. Tidak ada dari seorang pun, dari para sahabat, bahawa Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata di akhirat kelab. Artinya, kendati dalam masalah melihat di dunia terjadi ada perbedaan sebagian disampaikan tadi, tapi yang sahih tidak bisa dilihat Rasul tidak melihat Allah subhanahuwataala di dunia. Ya, ada pun masalah melihat Allah di akhirat kelab. Panasalallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan nikmat dan kenikmatan yang mulia itu kepada kita di akhir kelak. Ya, itu tidak ada perbedaan Tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari. Ya, karena makayanu alaha dan mujmiinawabihi qaulin maka tatkala mereka semua sepakat tentang hal itu dan mereka mengatakan hal itu. Wainkan nufruyah di dunia muhthalipin kenderati terjadi ya sedikit perbedaan di kalangan mereka dalam melihat Allah di dunia. Sabatat ruyah fil akhirat di ijmaan. Maka dengan demikian jelaslah tetaplah telah jelas bahawa Allah itu dilihat di akhirat ijmaan secara konsensus secara ijma. An. Ya, kami berkatakan kepada orang muantazilan orang-orang yang seperti. Kaum asyair yang memilik Atau yang mengikuti cara-cara orang muatazi dalam beragama Dengan main akal-akalan dalam Menyikapi masalah sifat Dan yang lainnya kita katakan Tolong datangkan satu riwayat Ya, dari sahabat Yang mengingkari, melihat Allah Di ya, akhir kalam Mustahil mereka akan Bisa mendatangkan ya. Mustahil Hanya main akal-akalan Untuk menta'wil hadis tadi Nah dan sikap Ahli Sunnah jelas Begitu sahih hadisnya Ya Jangankan hadis yang mutawatir Satu hadis saja Kalau sahih Ya Kita terima Tanpa ada keraguan sedikit pun ya. Dalam perkara ibadah Kita bisa menerima Wahai orang-orang mu'tazila dan ahlul bid'ah wal ahwa Dalam masalah fikih misalnya Hadis mungkin direwetkan oleh satu orang sahabat atau mungkin dalam sanadnya ada ya dikritik oleh para ulama kalau bisa menerima hal itu mana lebih utama perkara akidah dengan masalah ibadah semuanya utama semuanya agama Islam ya tapi di sana kita ingin berikan perbandingan bahawa ada perkara akidah ada perkara ibadah perkara akidah meyakinan yang enggak boleh terjadi dalamnya keraguan karena kalau masih ragu dalam hal ini berarti pertanyaan akidahnya ya dalam masalah hakiki ya masih terdapat di sana apa namanya itu Rana untuk ber uh, berijtihad tentunya dalam konteks perkara-perkara yang masih belum ya ada dalil ya syarat tekstualnya ya syarat langsung masih jadi ya, toleran dalam hal itu tapi masalah akidah enggak boleh perbedaan masalah akidah dan masalah keyakinan ya akidah yang diajarkan nabi yang diturunkan oleh Allah Pada nabi-nya Akidah yang sama Dalu sampai sekarang Nggak ada Nasakh dan maasalah akidah Ya Seperti itu Maka Jika para sahabat Tidak diberikan dari seorang pun Salah seorang dari mereka Mengingkari hal itu Maka mereka telah sepakat Allah dilihat Di akhirat kelak. Wa inkanat fid dunia Mukhtalafan fiha. Kendati masalah melihat Allah dunia itu dari perbedaan di kalangan para sahabat sebagaimana utarakan tadi. Wanahnu inna maqasat nahlaitubati royatillahi bilakhir. Maksur kita dalam pembahasan hanya menetapkan bahawa Allah dilihat di dalam surga. Makanya di antara doa an, diajarkan Nabi kepada para sahabat memohon ya. Wa as'aluka ladhatan nari nazarilla wajhi kalqari. Ya Allah, aku memohon kepadaMu kelezatan melihat. Ya melihat Engkau ya Allah, melihat wajah Engkau ya Allah, itu nikmat yang paling agung. Sebagaimana kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Ya, walanya waladainamazid, ya ada tambahan, yaitu ada bonusnya, yaitu melihat Allah. Nah masuk surga itu kenikmatan, tapi di dalam surga kenikmatan juga bertingkat-tingkat dan tingkat yang paling tinggi kenikmat melihat Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa kita capai di dunia beramal, letih-letih beramal berimpak, bersadaqah, pergi haji umrah dan sejenisnya nah ternyata di akhirat bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala maka kita katakan pada orang mu'atazi dan meringkari melihat Allah merugi kalian untuk apa kalian beramal, Tuh di akhir akhirat bisa melihat Allah merugi kelahan-lahan ahlul bidak ahwah yang mengingkari kenikmatan yang mulia itu Allah Rasul memohon kepada Allah wa as'aluka lallatan nadhi ila wajhikal karim Ya Allah aku memohon kepadamu semoga engkau menganggurakan kepadaku kenikmatan ya, kelezatan melihat wajah engkau Ya Allah yang mulia lalu orang muatazila mengingkari orang yang mengingkari suatu kemuliaan dia tidak akan mendapatkan kemuliaan itu na'an Kemudian anak-anak hadir riwayat al Muattazilah lalu, ya bersama dengan itu bahawa riwayat ini anak arah itulah menghujat orang Muattazilah itu sendiri, bukan hujah bagi mereka, menghujat mereka. Lainlahum yunkiruna Allah nur fil mereka mengingkari, ya cahaya, bahwa Allah itulah cahaya pada hakikatnya. Mereka tidak mengimani Allah nur Samawati walar, karena mereka, prinsip mereka mengingkari seluruh sifat. Lalu orang Mu'tazilah kenapa kalian berdalil dengan hadis yang menetapkan Allah itu cahaya sementara kalian mengingkari cahaya Allah? Rasul mengatakan nurun anna Allah. Cahaya bagaimana saya akan bisa melihatnya? Lalu kalian sekarang berdalil dengan hadis yang sama yang menetapkan cahaya kalian mengingkari cahaya Allah. Ini pola pikir yang bagaimana ini? Kontradiksi yang. Ya. Oleh kerana itu, tidak satu pun dalil yang sahih yang dijadikan orang-orang ahlul bidang ya, Untuk melegitimasi pernyataan dan kebatilan mereka Kecuali kalau kita perhatikan Bahawa dalam hadis tersebut, ayat tersebut menghujat mereka sendiri ya, Kata sebagian para ulama مَا مِنْ أَدِلَّةٍ صَحِيْهَةٍ ثَابِتَةٍ biha بِهَا أَحْلُ الْبِدَةٍ إِلَّا إِذَا تُؤُمِّلَتْ tabayyanat anna hujjatan alaihim ya tidak satu pun dalil ya Al-Quran dan juga hadis yang sahih yang digunakan oleh Ahlul bidah untuk berdalil hujjah terhadap kebatilan dan juga bid'ah dan juga pernyataan akidah-akidah mereka tersebut kecuali kalau kita perhatikan kita renung dan cermati bahawa hadis tersebut, ayat-ayat tersebut pada hakikatnya menghujat mereka itu sendiri Silakan dibuktikan dan itu terbukti Para ulama telah membuktikan hal itu Cuma permasalahan kita Atau kita yang tulai boleh ilmi, ya, Penuntut ilmu yang malas menuntut ilmu ini Ya kan begitu ya, Kita seringkali tidak mentedabur Merenungi Terkadang membaca ya, melewati begitu saja Ya, Kita memaklumi Karena tidak semua ya Setidak tingkat pemahaman Dan kapasitas keilmuan dan juga ya cara uh, intelekt, tingkat uh, intelektualitas kita berbeda tentunya tidak sama. Nah, maka diharapkan para penuntut ilmu untuk betul merenungi dan memperhatikan mencermati ke ya, Al-Qur'an dan hadis bahwa hadis dan Al-Qur'an dan hadis yang sahih itu itu akan menjadi bumerang bagi alul bidah bukan hujah bagi mereka. Qan fa iddahtaju bi khabarin hum lahu tarikun jika mereka berdalil dengan khabar dengan hadis yang mereka tidak mengimani mereka meninggalkan hal itu wa anhum munharifun maka berpaling dari hadis tersebut kan mahjujin maka dengan demikian maka jelas mereka ya terbantahkan dengan hal itu enggak perlu capek-capek kita mengkritisi mereka lo kan enggak beriman dengan hadis tersebut lalu berhujjah imani dulu dong baru berhujjah nur an arahu berarti Allah memiliki cahaya nur Allah nurus samawati wal ardh Lalu kalian tidak mengimani nurun yang terdapat dalam hadis tersebut. Lalu berhujah dengan hadis yang sama untuk mengingkari ya melihat Allah. Ini gimana ini pemikiran atau pola pikir dan cara berpikir yang sangat kontradiktif. Alhamdulillah kita ala sunnah wal jamaah diberi oleh Allah ya keimanan, keyakinan dan pasrah istislam. Nah kendati mungkin dalam memahami sebagian dalil tidak pemikiran kita akal kita mungkin sulit memahami tapi kita yakin tatkala itu benar datang dari Allah maka semua kebenaran ya karena yang datang itu semuanya al-haq enggak ada kebatilan ya semua kebenaran wajib kita iman kendati mungkin hikmah sisi pendalilannya mungkin kurang kita pahami dan ini tugas satu para ulama para thullabul ilmi para penuntut ilmu ya yang memahami perkara tersebut tapi intinya kita mengatakan amanna ya, dengan apa yang turunkan kepada kami, ya, seperti itu. Baik, Demikian para pemirsa dan juga para pendengar yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya masih uh, ada dalil-dalil jal yang lain yang disebutkan oleh Imam Abu Hasan Ashari, tapi kena waktu yang tidak mungkinkan kita melanjutkannya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nah, baik sekron dari seluruh kharata penjelasan yang telah disampaikan oleh sarsipatan pagi hari ini dari pembahasan kita pagi Baron Sudiana masih dalam mangane sehat-sehat Allah yang mudah-mudahan dapat uh, menambah ilmu bagi kita semua dan selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar di Anda berada yang ingin bertanya langsung silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di, ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami ya kami berikan kesempatan di layanan telepon. silahkan di 0218236543. Nah, silakan halo. Halo. Nah, ya, Assalamualaikum asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam halo. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ini dari Ibu, ini di Pakai kumbu. Silakan ibuin. Iya. Ini berasal uh, di luar tema Pak Ustad ya, nggak apa-apa ya? Ya, langsung ya. pertanyaan ibu, silakan. Nah, nah, ini kan kemarin kan uh, hari tak? Kan kemarin kan ah, hari Senin tu ah, kan hari taksi, Pak Ustad ya? Kan hari taksi, Pak Ustad. Ya? Dikecilkan terlebih dahulu ibu volume televisinya supaya ibu tidak menunggu sampai di lain lama iya silahkan jadi kami senain kamis tu biasanya puasa terus puasa sebenarnya saya kan enggak tahu kalau itu hari tatri puasa kan ya jadi sampai saya itu kan puasanya jam jam lima dikasih tahu sama anak anak pun pulang sekolah gitu kan mama mama puasa ya Maya katanya gitu kan iya Oh nanti, mak mak Ustaz tuh mama puasa kata guru itu, kata guru intan tadi gitu kan. Baik, Udah mau buka mak katanya gitu kan. Tapi saya enggak buka, Pak. cuma saya puasa aja terus gitu. Di mana hukumnya tuh padahal puasa saya tuh Pak Ustaz? Baik, pian itu aja jawabannya ah, saya... ya. Iya. Iya itu aja Pak Assalamualaikum ya. ya, silakan Ustaz. Ya. Terima kasih ya kepada Ibu I'in dipayakumbu barakallahu fikir Jadi, tentang puasa Ya, di hari tashrik Ya Meng Nabi SAW mengatakan bahawa Yaumu'aklin wa syur Ya, hari untuk makan dan minum Tapi apakah Ya, selain dari idul adha Idul adha jelas ya Itu hari yang jelas diharamkan berpuasa Hari raya Tapi hari selain dari itu hari tashrik Ya bagi seorang yang kebiasaan dia berpuasa ya. berpuasa lalu berkebetulan bertepatan hari itu juga hari Senin ya. atau hari Kamis bolehkah dia berpuasa puasa yang biasa dia lakukan ya wallahu aalam ya tapi dalam hal ini tentu ada perbedaan di kalangan para ulama jadi bukan hari raya Idul Adha nya kalau Idul Fitri semua sepakat itu haram berpuasa. Enggak boleh berpuasa di hari raya tersebut. Itu diharamkan berpuasa. Tapi selain itu, ya, Dia kebiasaan dia puasa Senin Kamis. Itu kebiasaan dia. Ya. Wallahu alam, ya. yang pahami, kalau keyakinan dia berpuasakan kebiasaan dia Senin, berpuasa. Baik itu hari tasyrik atau tidak hari tasyrik, dia berpuasa. Ya. Wallahu a'lam kalau itu niatnya bukan karena itu sengaja karena itu hari tasyrik insyaallah tidak ada masalah wallahu a'lam kendati kalau dia meragukan karena ini hari tasyri ini hari aklin wa syurbin ada untuk makan dan minum ya maka kalau dia tidak berkuasakan hal itu ya insyaallah juga tidak ada masalah wallahu a'lam ya, ini yang bisa saya sampaikan makanya ya perlu tidak kembali sisi pendirian para ulama begitu juga kalau seorang meniatkan ya mengkhususkan menghususkan tersendiri puasa di hari Jumat. Ya, puasa di hari Jumat. Dia khususkan. Ya. Kerana hari Jumat tersebut. لا تخسو يوم جمعتين بسيامين ولا ليتahu بقيام kataan Yesus. Jangan kelahan khususkan hari Jumat dengan puasa dan malamnya dengan Qiyamul lain. Tapi kalau seorang tidak menghususkan. Kerana kebiasaan dia sudah Qiyamul lain waktu malam Jumat atau mungkin malam satu dan setiap malam dia Qiyamul lain. Begitu juga mungkin dia puasa Daud Misal ya puasa Daud seperti itu. Maka bertepatan pada hari Jumat. Maka tidak ada menghendak berpuasa dia. Ya. Karena tidak menghususkan hari Jum'atnya karena biasanya dia puasa Daud. Ini yang bisa saya sampaikan mungkin ya uh, saya yakin itu ada perbedaan di kalangan para ulama berbeda dengan masalah hari raya itu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya dan juga Idul Adha. Ini jelas semua sepakat mengharamkan hal itu. Ya jadi kalau Ibu ya Sampai berproses seperti itu, sama kata itu berdosa, ya. Apalagi kena tidak mengetahui permasalahan tadi, ya tidak sampai seperti itulah ya. Ya mudah-mudahan apa yang niat baik ibu tuh saja dibalas oleh Allah Subhanahu Wataala. ini perlu juga dikoreksi kembali sisi pendalian para ulama tentang hal itu. Wallahu a'lam. Nah. Enam. Baik sekurang-kurangnya atas jawapan saya demikian dan selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan saringan. Yeah, ada pertanyaan dari Basar di Pinang, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, sahihkah hadith Yaitu yang menyatakan bahwa Ketika umat Nabi Muhammad SAW Masuk ke dalam neraka Maka Nabi Muhammad SAW Meminta kepada Allah SWT Supaya Allah memasukkan umatnya Ke dalam surga Hingga beliau sujud Lalu e, sampai dikabulkan permohonan tersebut Mohon penjelasannya dari hadis tersebut Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apakah hadisnya sahih yang menjelaskan bahawa, ya, bahawa ada di antara umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, khabar Rasul memohon kepada Allah, yaitu agar mereka dikeluarkan dari api neraka. Ya, ini berkaitan dengan masalah syafaat, ya, syafaat Nabi saw di akhirat kelak. Ya, ada pun yang ditanyakan tadi bahawa beliau ya sujud menghadap Allah. Ini adalah syafaat al uzmah di fadang Mahsyar Tatkala manusia berkumpul di bawah terik matahari yang begitu panas sehingga mereka kondisi manusia ya udah kebingungan. Mereka tidak sabar lagi menunggu keputusan dari Allah Alamillah yang mereka bermandikan bercucuran keringan. Ia, ya. maka tatkala itu mereka ingin disegerakan keputusan Allah agar mereka masing-masing ya, digiring kepada tempat atau pergi ke tempat mereka masing-masing, yaitu -masing. penghuni surga atau penghuni neraka. Disegerakan, ia ya. itu melakon syafaatul ulama. Maka mereka pergi ke Adam minta syafaat. Adam mengatakan saya tidak bisa. Mereka pergi pada Nabi Nuh mengatakan juga saya tidak bisa Saya punya kesalahan di sisi Allah Pergi mereka ke Nabi Ibrahim begitu juga ya, Berikan uzur Pergi ke Musa begitu juga Pergi ke Isa ala Begitu juga kata dia pergilah seorang hamba yang dipilih oleh Allah ini muliakan Allah Mereka pergi pada Nabi kita Muhammad s.a.w. O kala annalah Inilah Saya bisa berikan syafat tapi beliau tidak langsung spontanitas langsung berikan, tetapi tidak beliau pergi menuju Allah, sujud bersimpu di hadapan Allah menguji dan mengucap Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang mulia. Maka tatkala itu, setelah beliau bermunajat kepada Allah dengan puja-pujian yang diajarkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, Ya Muhammad irfaasak, Ya wasal tuh, wahshfatu shafak, angkat kepala Muhammad cukup, Ya cukup menajatmu kepada. Dan memohonlah kamu akan diberi dikabulkan permohonanmu dan berilah syafaat kamu telah berikan syafaat maka allah bersegera ya menyelesaikan, memutuskan perkara manusia. Adapun juga di antara syafaat beliau bagi umatnya yaitu ada umatnya yang masuk neraka kemudian dengan syafaat beliau dikeluarkan. Ada lagi mereka yang ya bapa namanya tu sama berat timbangan kebajikan dan kejelekan mereka maka boleh berikan syafaat sehingga timbangan kebaikan itu berat. Ada lagi syafaat yang mereka seharusnya, maksud saudara ketika dengan syafaat Nabi, ya tidak jadi maksud saudara. Itu syafaat ya, ada hadisnya. Ya, tentang hal itu hadisnya. Tapi itu syafaat tersebut khusus bagi umat Muhammad, artinya mereka yang bertauhid. Mereka yang bertauhid, tapi kalau mereka yang mati dalam keadaan syirik, ya. Syirik, syirik besar, berarti mereka tidak akan mendapatkan syafaat tersebut, ya. Syafaat tersebut itu khusus bagi mereka yang meninggal dalam keadaan Tauhid Adapun ya, mereka meninggal dalam keadaan berbuat syirik Maka tidak ada harapan untuk mendapatkan hal itu Karena mereka masuk dalam neraka kekandamnya Semoga Allah memuliakan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi kita di akhirat kelak Tentunya yang kita bertahui kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW Demikian Allahuakbar Baik, kurang terjal kerana sejak demikian untuk yang bertanya, ya di Payakumbuh, ya kami akan angkat kembali di layanan pesan singkat. Ia ya, ada pertanyaan dari Ibu Erlina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya said, ada orang yang dari muda sampai akhir hayatnya itu tidak pernah melaksanakan sholat ataupun puasa Tapi dia meninggal mengucapkan lah ilah ilah Apakah dia uh, diampuni dosa-dosanya selama hidupnya yang tidak sholat dan tidak puasa tersebut? Ya terima kasih Pertanyaannya ada seorang dari mulai dia balik gak pernah sholat gak pernah kita katakan ya bahwa seorang yang mulai terbalik ya tidak pernah sholat maka kita katakan dia bukan seorang muslim ya dia tidak pernah melakukan sholat tidak pernah melakukan ibadah yang lain ya kemudian ternyata di akhir hayatnya Allah membimbing dia untuk bertaubat sehingga Akhir dari ucapan dia Dia mengucapkan La ilaha illallah Nah Akhir ucapannya Ucapkan la ilaha illallah Maka kita katakan Jika seandainya Kondisinya seperti itu Dan akhir ucapan dia La ilaha illallah La ilaha illallah Maka sebagaimana Zahirnya Kita mengimani Bahawa Nabi mengatakan Mengkana akhir kalami La ila dahhal jannah Barang siapa Akhir dari ucapannya la ilaha illallah sebagaimana dahulunya sehulunya ya seorang budak yahudi yang tidak beriman kepada nabi di waktu dia sakit dikunjungi oleh nabi sallallahu alaihi wasallam nabi mengajak dia ya qul la ilaha illallah wahai anak muda ucapkanlah la ilaha illallah dia menoleh pada orang tuanya seolah diminta izin maka kata orang tuanya ati abal qas Ta'ati ya Abu al-Qasim yaitu Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dia mengucapkan la ilaha illallah ya maka Rasul mengatakan alhamdulillah alladhi najahuh nabi alhamdulillah Allah yang telah menyelamatkan dia disebabkan ya aku yaitu rasul menjadi untuk Islam dia beriman jadi kalau seorang kondisi seperti itu maka kita kata naam lah husnul khatimah tapi yang perlu diperhatikan yang perlu diperhatikan ya Kendati itu ya tidak bisa kita kata mustahil terjadi, tapi yang perlu diperhatikan bahawa sunnatullah, ya orang-orang yang biasa berbuat maksiat dan dosa dan meninggalkan kewajiban agama itu sulit untuk mendapatkan husnal khatimah. Ya, tapi orang-orang yang taat, dia rajin, ya ikhlas kepada Allah maka Allah akan membimbing dia karena itu di antara sebab-sebab untuk meraih khatimah tadi. Tapi kita katakan syarhu hukum kalau itu mengucapkan la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulullah meninggal setelah itu, ya sesuai dengan hadis Nabi, maka ana akhiru kalami la ilaha jannah. Nah, Seperti itu. Dan ini sama sekali bukan berarti kita ya kalau begitu enggak perlu juga ya melakukan salat atau mungkin puasa atau yang jenisnya, penting nanti di akhir uh, ucapan kita di akhir-akhir nanti atau di akhir kita ucapkan La ilah Allah siapa yang jamin anda akan bisa mengucapkan hal itu. Bahkan seorang itu wapat dalam kondisi kebiasaan dia yang selama dia lakukan. Kebiasaan meminum atau memabuk atau mungkin berjudi atau mungkin es maka dia akan meninggal dalam kondisi seperti itu. Nasehatullah. Assalamualaikum. Nah, demikian Allah Wabarakatuh. Ya, nama Baik Sri Santizal Khirata. Jawaban Al Ustaz demikian untuk yang bertanya di layanan sans singkat dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan dan lawan. Silakan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rashid ya. Iya, Pak, eh, di ya, Jakarta. Silakan Pak Rashid. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Begini, Pak Ustaz. Terkait dengan syafaat di akhir nanti, itu apakah ini hadis ketika teman yang soleh itu atas izin Allah, bisa memberi syafaat kepada kita di, di, diceritakan bahwa orang itu bertanya Ya Allah, di mana teman kami yang dulu sholat bersama kami, ibadah bersama kami, terus Allah menjawab dulu cari di neraka dikeluarkan gitu Pak Ustaz. Nah ini ini apa hadis atau apa ya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, <tuh> terima kasih atas pertanyaannya Pak Rashid barakallahu Jadi intinya apakah juga ya selain rasul atau orang, -orang beriman juga bisa memberikan syafaat? Secara prinsip, naam, syafaat itu ya Malaikat akan berikan syafaat Nabi akan berikan syafaat Para syuhada akan berikan syafaat Orang-orang beriman Kemudian tidak tersisaliki Rabbul Alamin Akramul Akramin Seperti dalam hadis Nah Kenapa ya, syafaat tersebut Tentunya tidak sama ya, ya Bahkan juga Al-Quran akan berikan syafaat Kuasa akan beri syafaat Kan begitu Ya Al-asyamu Wal-Quranu yashfa'ani Li sahibihimah yom al-qiyamah Jadi seperti itu. Akan misalnya syafaat, tapi tentu tidak sama yang dimaksud syafaat dengan syafaat kuburoh yang utama yang diberikan oleh Nabi dengan izin Allah dan mengeluarkan ya umatnya juga dengan izin Allah dengan syafaat beliau masuk ke surga, kemudian mereka yang seharusnya masuk neraka tapi terjadi kena syafaat Nabi. Ya, ada pun secara umum, nah orang beriman juga akan berikan syafaat. Nam, tapi tentang masalah tadi, Allah SWT tidak tahu ya hadisnya tentang seperti tadi. Tapi yang pernah juga saya dengar inilah sebagian ungkapan, sebagian mungkin riwayat dari para ya salafus saleh begitu ya, riwayat mereka orang zuhuri. Tapi ya, masalah kesohian hadisnya uh, tentang masalah syafaat, Allah Wajahum, ya ini jelas masalah akidah akan dikorek cek lagi. Tapi selama ini yang kita bicara tentang masalah syafaat tidak terdapat riwayat yang seperti itu, ya. Tapi tidak mengingkari bahawa orang, orang beriman juga akan bisa berikan syafaat ya. syafaat kepada saudaranya yang lain secara dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala nah, demikian Wallahu'alam mungkin ya, mohon maaf pertanyaan tadi mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini karena waktu yang membatasi mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya secara pribadi dan kita seluruhnya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk Ya berjalan di atas jalan sunnah diberi ya semangat dan juga kecintaan pada ilmu dan terus kita membenahi diri dan dengan demikian mudah-mudahan Allah akan membimbing kita untuk husnul khatimah. Demikian Allah Alam wasallam, wa Sallallahu Sallam Nabi Nabi Muhammad wa Alaihi wa Ssahbi wa Ssalam wa Aakhirul Awanan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.